یا شین دلاسو دې د څه په اړه کومه اواز دی په شرحه باندې کې ځانګړي موسیقۍ رنګه کیږي نو مو دشيری ته نه کوم چې کومه طالعه څنګه جوړېږي زه یو ولته نیمه یی حاجی شکله د دې ذکر دی خو په خلاصو خاطر تنظیم او د دې حاجی په طالعه نشته بیا په څو کې یاره ایاره موجوده نشته زیدي ذکر دی لیکره ته ځکه چې په ځینځه jihad په دې باندې د عدالت کېښوارش لا سلام ما مخ سوال په کوچني سم ځای کې نه نیوځم ذکر سره زړه جوړی نو راځي کیږي د کوم څه د دې خوبی او اکی کی څنګه د شهید شهادت چلوید <سؤال> شهادت نه د سیمیدیم شهید راه <سؤال> د نړۍ په کوښ شي د انچکوم د دې جرح شروع کوو د نړۍ سیمه فرنګ د مرکز څخه چې دغه مابعد دی چې تاسو سره دا ورو مت څنګ کوښښه خپل حق مارکی وشه له دوستانو یو علي موزه را دي چې زمونږ وګوره چې د دې سیمه کتبي راغله. نو چېرای جيهات په اپوزيشن د زموږ د ټولې د سټوډنټي چې راغله. خو شپږم نشي وراسمه شپږم د امریکا کې نه. دا چنی کتنی لکر جهاد دلال <سؤال> شوه دیو که کنکو نا لگی دیو مجاربیان او بھرس وقتی پلوزو شنع آقای دلالان که محنک مجاربی دیو دیو دیو دیو درم کبراکتر مونز و رسول دخسو دلالان که ده ده اللہ وارد تکی تو لکسنیت تکیی سلسلو سلگا آلگیاں او خورد لارد چنانی دا دا دن پر نو بی توکا کی دا په دوستانو کې مو شو ورکړی چې jihad د خپل څلندبو او د څلندبو د مدارو او د یو د تو ما سره ټریننګونه کوي او ورکړل نه سي په خپل ځای راځه تا پښې تاندو وګورو په تاسو دستانه مزه تا ده تاسو څنګه چنۍ اړول تا ته چې په کور یو څه اپټا دې اور دا منجلس یې کې کولای شي مانځکه دي جهار او شو ټول شهيدان شو او وښو یم وینس په پټو لگے ده او په ټوټه سینو لگے چې انګريزان ورته د ملي سيطا چې کله د جاهیدو شهيدان خېات خو ظاهره کاټو شو او انګريزان هم دتاسو لريګ جاهيري ورته د سوقلو ملکانه جاهيري چې تا چې پرتاني له طرفه تاته هندستان تا چې ګل د جهاد د خصمون او د دې اړخ خصمون کې چې تا کوم کردار ادا کو استادونه نه نه تللي چې شو فلک تل بن شو شو او مجاهدینو ته ډېر نقصان شو دا چې پرتاني سرتاسو کلاي اونې کې دی نو دې حالا د رې په دې کې څه بدل کیږي د رې پر کوم تل کې تکتم غواړم راځم کې چې حنا امر نه ولي سي بیا دې ما وګورال او قطو نن دوی دا نشو کولی موږ شیطان او دالا ولا منصره داکا او کوټو د پیدا نه کافر لا ورک نو اوس په سبې ستا ونه نه غواړې قیامت پر ورځ وته دې او دې خلکو جواب ورکي چې لګري وانه به لیناټي څه و جاده باندې سار او شوبولاله ته دوبه دوبه دې جواب شو ورکې قیامت پر ورځ باندې تا دین کوو په تاسه دې کوم Mile ゴルルル鬼鬼鬼 漢izo ق喽 尋王 savior avenues 消炮,我剛剛 血糊泙,8 隼巴38 vā nō 鬼鬼尽殺鬼ノ、亀谁离天鬼鬼 siege lit 兄禿鬼鬼这鬼 sters 鬼鬼只死鬼鬼鬼 Love سموته با امو شانه استنقنه. احنا خبری بنادی. او رو بیم پی بندی کلی. سرف زکر با کول. خونه گیا نو. چکا لیم باتی شو سموده باتی را. مولایسی تواپکولا پا تولید چه ما خود دین نکول سا دین بے کولو لگیم. او خوددند دردار هزاره پاره لگیم. او دردار دین مو خو دې نه په اړه لږ جام او د کابل د وژنې نن یم چې کنه 38 39 10 دې دې ګزارا کال دتیو څخه ځار ورته شوګو موږ سره بنا پټو او زنز خادم کار رو او چاید مداشه که و او چاید مداشه که بیا بیا زین که خبر ازاله <سؤال> فاندیش بارتان ما شما را تا خیل دان دین دیو و ادیشی را کن پر دین دیو او بیا بیچا کنه اکردو دو موزه با پیتی و اکردو کنه اکردو کنه تربیت با پورا شد چا پیوشو چوستنگان بلا خوطنو سر زالان درازان یا پاکران دا هغه چې د اسنوې څخه نن د تشمو په دیسټرک ښاغې چې نا کوټه یې کړې موږ چې تا نو چې یو ځل <سؤال> او په ځان باندې باندې خپل <سؤال> یو کومه نه ټکنیکي لمنسټریګ او ښه راځي چې بثما ار سي بي نه ټکنیکي په ځوباني په سره فاويدي دي چې دا کومه دی او یو پوټه شي نه دي دا وختونه چیرې نه تکمیل نو په 25 شهري فور او ټرنټري ګل د ټیمونو پور موږ یې زر کا څوري چې اره فور نه ما کا تکمیل مشه تریاټ مې وښه هپا دې متړې ګوره تکمیل چې تکمیلونه نه نه کا زه یان پله او وي چې په کوم پیریو واچو دا نه ځنه کولی مو شه خو زه بیر یاره زده کنه ګرانه ته دام تکمیلیشیږي پورا او فینانشل هغه ترپیه ده چې ضروري موږ نه همایي لا تان له اوره زموږه یتي او علاوه له دغه اجدیه غوښتي او یا جهان ټول کسانو ته سلامونه ویل دا چې په یوه سابین روانه کیږي سلام خیر کنه بلې دې نو سمونه ښه په فاده کې چې جنازې لري ټل سمه در شيټاري باندې موبایلونه ورسې چې ویډیو وایوونکو چې چای ته د پښتو کې پسيکولاجي نو مشارفار سک چالو او که څه هم له دې څخه ملي خبره زو کومه دا کړکشن د ویدو راوړل خلکو دا یو څه حد نه کوي او ست د يهودانو سټ د يهودانو کومه لټا کټ ورکه يهودي مضبوطي لګیا یې په تپو یو ډېر ډیر شي باندې ماستې تاسو نور په دا کې هغه مو چې دغه پکې اچولې په واخله کړو ګجر په ټوبو اچولې لسیزه خپل پګنې دی اچولې اته نو څو نه څه फायदा به نه تله شي یا اچوم او له سوه په دې او ست دوستاسو یرمځه یې او دا حیچ اوس کافير باندې چې مثلا دا چې په کافير باندې اوس بل نشه دی په کافير اوس په خلاصو ولې چې هغه کنه اړتیا ته په کومه تما چې ته جوړي د ټینګونه جزونه ته جوړي اونته پته باندې نو په کافير باندې هر څه چې کومه اصله مسلمان ته پته نقصان ورکوي کیږي هر آغاشیی پاکر کانسو هر آم هر تا چه وہ بتولیم تکرSLجی از جی ازونا تا این خونا لا آرس وپا پت郭ولی چی دی Estate چه بینieltوا ای Lebanon مانتظر ا milhões jadi Pیديored آخر نو نو کرا آپ نو ده رنگ اصبران ده رنگ ده پسی بسی شریعت ده یهودیانه ملتی کامنه هایدی پسی را واندو یهودیو یو اغیرگا یو ناسلانیی او مسلمانان پی لگیاری تبعه که اولو پرسیلیو مصده بده ده، ده انترنت لیه، ده مجانه ملتی که نا تو جدا ده خبطه ده، جدا ده خبطه ده، جدا ده خبطه ده، جده ده خبطه، که موږ د و دنیا وړالې شي کوم یا لوګو ټول دا چې بس یوه زمون دې یو میاش نیمه مو استعمال کو بیا یو پيکج کو دا یو یو پيکج چې یو مې دا کومه د پښتنې سويمس بیر راغلی چې هغه دا یو یو واست بیا یو نو ورو نو بسر نو یو بدري مې شي مې دې Thank you.